Aj, kad smo već krenuli s ove strane, pa onda da to i ispričamo do kraja. Znači, bolest je povezana, mi ćemo se sutra baviti sa bolestju, kao prokletstvom i normalno sa Isusom koji je uzao naše prokletstvo, pa ćemo sutra najvjerojatnije odraditi cijeli paket primanja Krista kao spasitelja, izbavitelja, to jest gospodara i onda kao iscjelitelja. Ako nas duh ne bude vodio drugačije. S obzirom da će neki ljudi nedostajati, onda ćemo najvjerojatnije baš i zbog njih to prepustiti da budu tu, s obzirom da je to bitna stvar. No, bolest je povezana sa kršenjem reda i ona se očituje ili odma ili u nekoj od sljedećih generacija. Sad ljudi to obično ne razumiju. To je vrlo lako zarazumijet. Recimo, ako je tvoj dida živi u kući i loše spojio struju, i onda, nakon 3-4 generacije, ti dođeš u tu kuću i tebi stalno struja prekida ili imaš sta, stalno neki strujni udar, to je zbog toga što je dida kriv. Dida nije kriv za stanje tvoje duše, ali je kriv za stanje tvojeg tijela, zato što mi primamo tijelesno nasljedstvo i onda se to je. Ali uglavnom bolest je kršenje reda. E sad, najjednostavniji oblik ozdravljenja je vraćanje u red. I zato kaže, znači ako budeš slušao zdušno Da vršiš moje zapovjede, propise i odredbe Ja neću dozvoliti da jedna bolest Od oni koje su snašli Egipćane snađe, snađe tebe Jer ja, gospod, biću tvoj iscijelitel To je 26 15.26. najjednostavniji oblik Što to znači praktično? Recimo osoba koja se prežderava Što je glavni uzrok bolesti u današnje vrijeme Znači kriva prehrana i pretjerana prehrana Kriva prehrana znači više, jedna, više stvari i krive stvari A pretjerano znači previše stvari To su požuda i pohlepa Oba dva su grijezi E sad, ljudi kratke pameti kažu da ti je Bog dao križ Recimo ako imaš srčanu bolest Ali te je zbog njihove kratke pamete Jer kad imate zdravu pamet znate da ti sam kršiš red Kad se prežderava što utječe na tvoje srce I to se kasnije očito je u tijelu kao neka smetnja ne moraš se moliti za to Zdrava pamet govori da se moraš vratiti u red Znači živjeti umjereno, jednostavno, uz molitvu Ne trča za svakojakim slasticama i svakojakim glupostima trpa u sebe ono što dobro izgleda, a loše je za zdravlje Onda ćeš ozdraviti, je li vam jasno to? To je vrlo jednostavno s druge strane bolest služi, nemojte me krivo shvati, bolest je blagoslov za ljude koji su ispali iz reda jer oni nemaju dovoljno pamete da jesu u redu i onda da ih nešto ne zaboli i da nemaju strah smrti ne bi se pitali nikad da li su u redu. No, to nije znači nešto što treba nositi jer si, si sam uzrok toga, tako da to nositi to znači i dalje kršit red. Prema tome, dobro reći, Prema tome, znači pravilan odnos prema bolesti Nije odmah se molit da ti neko makne bolest trčati negdje da ti se makne bolest Bez obzira ideš i kod doktora po tablete Ili ovako, nego vidiš gdje se negdje krivo napravio nešto To su svetom pismu starog zavjeta Slika kao post i, i e, posipanje pepelom i pokrivanje kostrijete To označava poniznost i vraćanju u red post Kost je ti poniznost, a post je vraćanje u red. Zato što post duhovno gledano jest prestat činiti ono što te e, odvaja od Boga, što krši red, a to su uglavnom zle požude ili ti ga ljuba prema sebi i prema svijetu. Post znači zakidanje sebe za ono što zadovoljava tvoje samoljublje i ono što znači zadovoljava tvoju želju za udobnim, ugodnim, vlašću, nadmoći što su stvari od ovog svijeta. To je post duhovno gledano. Prema tome, ako idete na post To će vas, duhovni post To će vas ozdraviti u duše A to će se onda očitovati u tijelo Jer je bolest ništa drugo nego očitovanje bolesti duše Odnos grijeha i bolesti je uzrok i posljedica Zato je moguće, to ćemo sutra Da je krest jednom žrtvom dokinuo grijeh I kao posljedica da smo njegovim ranama iscijeljeni Jer je ukinuo uzrok To ćemo isto sutra objasniti No, znači ima sedam načina kako možete ozdraviti Svi su dozvoljeni Zašto? Zato što je ozdravi dobra stvar E sad Tko vas ozdravlja i Koji je duh u tome To može malo stvar zezno, znajte Jer kad netko polaže ruke na vas Ako ima krivog duha, možda pokupite nešto Iako polaganje ruku nije loša stvar I želja za ozdravljenjem nije loša stvar Znači prvi oblik ozdravljivanja Zove se, a zove se alopatija Ili ti ga tvarna Tvarno isciljivanje to recimo i doktori nastoje. Oni znači tvarno ili kemijskim substancama utječu na tijelo da bi pospješili neki proces ili ga zaustavili i tako znači organizam stimulirali da se samo izcijeli ili nešto znači makle spriječili da se, da se očituje. Alopatija. Napisala sam. Ok, onda druga stvar, druga stvar je takozvana helioterapija ili terapija s sunčevim liječenjem, To je prije bilo dovoljno, sad više nije zbog više razloga jer nisu više tako jednostavne bolesti i tako jednostavno kršenje reda da se može prirodnim putem čovjek iscijeliti. Toliko. Prije je bilo dovoljno izložiti se suncu, sad to više ne ide. Sad je sunce štetno i nisu takve bolesti. No postoji metoda, Kristiju je objavio Ja imam i knjigu, ali ne bi vam je sad Preporučio da ulazite toliko u to Postoje substance na zemlje Koje upijaju znači, više, Još više i najviše Tih sunčevih fotona Ili koncentrirane sunčeve energije I kad vi to uzmete, to vas hoće iscijeliti Na duže staze Naravno, ljudi ne tu nemaju zdrave pamete Oni misli, znači uzimati ljekove Ali nastaviti raditi ono što stvara bolest Normalno nećeš ozdraviti to Isus daje jednu sliku meni Znači, o, vi imate jednu zdjelu, to je vaše tijelo Ona je stvorena za izvjesnu kvalitetu un Substance koja može biti u njoj, tekući ne E sad vi ljevate kiselinu i sad ona počne curiti. I sad vi nemate zdravu pamet da stanete u ljeva kiselinu Nego lj bi flastere ljepili i dalje u ljevali. To neće ići ljude koji su toliko oštećeni u glavi, koliko, koji su toliko zavedeni od strani svijeta i toliko pod tijelom onda ih on pusti jer je bolje za njih da se razbole i da umre nego da i duša i dalje propada, onda je bolest blagoslava. Skratimo život tijela ali duša ne, ne nastavlja propadati, ide do duše u mračne sfere ali ne ide u najcrni pak. Za njega je bolest isto blagoslav. Jel' me pratite, prema tome nećete raditi ni trava, nećete raditi ni neki eliksir, nećete raditi ni to ako i dalje kršiš šred. Ispočetka bolest ne dolazi zato što vam je Bog dao ili zato što se vrijeme promijenilo nego kršite red. Prema tome uzdravljenje počinje vraćanjem u red. Ovo ti pomogne po putu, ali ono neće pomoći. To važi i za najviši oblik kojega ćemo mi koristiti. Nećete pomoći ako se nisi vratio u red A primanje Krista je povratak u red i život s Kristom je ostanak u reda. Nemaš ti što zatvoriti oči i možda me on sad dotakne pod križem Ako ne, nema veze, nije danas bio moj dan, ono ko bingo ne? Nema kod Krista binga Križe za sve Križe za sve Križe za sve Njegovim ranama, vi ste bili, iscijeljen je za sve Nego ili ćeš primjeti na pravi način, a to znači vratiti se u red to znači primjeti Krista za gospodara To znači donijeti odluku Za njega, za život i za vječnost Kad ti primiš Krista za gospodara Na pravi način A mi radimo na tome To te odvaja od starog gospodara Služenje kome Putem služenja grijehu Jednako duhovna smrt Jednako bolesti prije vremena smrti Prema tome nema šalabahtira Nema prekoreda Nema koverta Nema znaš mi tato Nema ja sam u ovoj stranci Ili jesi ili nisi To vam niko ne može pomoći. Mogu polagati ruke na vas Molit nad vama Molit u mazava Mazovat suljem sa, sa mazivom Sa, sa čim god Ništa vam neće pomoć Jel me pratite? Onda imate hidroterapiju ili ti ga vodom To je isto poznato, znači da imate vodene kupke i razne ostale stvari znači većina našeg tijela od vode pa je logično da se može i tim putem opet današnje vode nisu toliko dobre i mi smo u takvom stanju da ni to ne radi previše Onda imate homeopatiju, ona vam je ista stvar Ona više djeluje na duševni sistem putem koncentriranog, znači ona stimulira dušu, koliko se ja razumijem nemojte mu uzeti za riječi putem tih nekih istotvarnih substanci, koncentriranih I to su ove koje su tvarne Tvarne su sve I Sunčeva je tvarna I hidro je tvarna I homeopatija i allopatija Znači sve je dozvoljeno Sve dobro Sve je dobro, samo ovisi kako se koristi E. Znači Onda imate ove koje su više duhovne Od kojih se prva u mojoj ovoj sfere Naziva takozvani Životinski životni ma Magnetizam To je ono što bi zvali bioenergija To je najniža Od ovi koje su duhovne I znači Ova koja je tako reći prelazna Prelazna je vezana za ove duhovne Svatko zna da dodir iscjeljuje da zagrljaj pomaže da majka stavi ruku na dijete pa se umiri da mi automatski stavimo ruku na želudac ili te, tamo gdje smo se udarili, jel tako? E, znači svi mi imamo srazmjerno tome kakve smo kvalitete to jest kako je naša duša oblikovana svi imamo izjesnu količinu božanskog duha u sebe i koliko je naša posuda čista toliko se duh može očitovat kroz nas i toliko je ta naša energija takozvana, ona uvijek božanska ona je cijelitelska Pratite Ok, onda imate nešto što se zove Duševni magnetizam ili duševna sfera To iscijeljuje, znači, putem prisustva u To To iscijeljuje, recimo, tako da vi svjesno usmjeravate energiju Znači, to ja zovem sfera Nakon nešto vremena, ljudi koji su sa mnom u sobi Oni će početi drugačije misliti govori Drugačije će se osjećati To je svjesna akcija to je znači čisto duhovna To se zove znači duševni magnetizam To je šesta po redu metoda Idemo od najniže, najopipljivije Pa prema najneopipljivijom I onda imamo naj, ovu zadnju To je božanska metoda To je putem vjere, putem riječi Ili ja hoću E sad, mi ovdje koristimo ovu normalno vi, će, vi se već neki osjećate drugačije Samo što dolazite ovdje svaki dan Zato neki hitaju ovdje svaki dan I drugačije se osjećaju Onda oni naravno prva, dva, tri dana Imaju jedan osjećaj A onda mi jedva čekaju šest Da dođu po svoju dozu Duševnog magnetizma Zato što sila i isijava I duša koja je baterija Ona prima to i time se snaži I to je onda koristi Ona to prepoznaje na nadperceptibilnom nivou Ali kad ja odem iz ili sobe Onda to počne polako se znači spuštati Ona se ponovno vrati u svoje stanje Ako ne naučiš što treba Če da ostane u njemu i da raste To vam je posuđenih 5 litara benzine Do benzinske pumpe Prva pomoć, da To isto svima poznato I onda mi znači ovdje presvajamo vjerom Ili Ti ga Može da, amen moje je tako da ja, eto, s obzirom da imam veća znanja nego obično ljudi, ja ne osuđujem ljude Ali moraš biti mudar i paziti, recimo, ko ti kuha čaj Možda ga kuha sa prljavim rukama, možda ga kuha u prljavoj posudi Možda ima krivi motive, li me pratite? Možda krivi čaj E, znači, možda krivi čaj, možda ne zna, recimo, moj prijatelj, jedan poznani susjed Koji je ovi, moj baš susjed, on se bavio s tim travama i dole je poznat kao na otoku on ima teoriju da ako staviš To je zdrava seljačka logika koja ovdje ne radi Ako staviš puno trava u lonac I dugo ih kuhaš, onda će bit jače no, Međutim, ko trava to ne ide Prvo, nisu sve trave dobre kombinacije Druga stvar, neke treba kuha samo minutu, dvije postaje otrobne Ali to je recimo okay. zdrava logika u najboljoj namjeri koja ni štetu Jel me pratite? Okay. E, to se može dogoditi što se tiče više stvari Isto tako, kad ste već tu kad me već pitate, hvala na pitanju Toliko naš dragi tata hoće da se mi iscijelimo Da je on dao najmanje, on odmah na broj 12 U Svetom pismu načina kako se možete iscijeliti Tako da opet svatko zdrave pamete otvoreni hoću Ko se hoće iscijeliti, može se normalno iscijeliti Jednom od tih metoda Znači, nema jedna, nego ih ima izuzetno puno Tako da moraš stvarno biti kratko vidan, zaslijepljen Da ti netko proda priču da iscijeljenje nije za tebe Jel' me pratite? Znači broj 1 Ne morate pisat, ću vidjeti kako mi dolaze na pamet Broj 1 Polaganjem ruku Jel' tako? Marko 16.18 Oni će polagat ruke na bolesne On hoće ozdravljati Broj 2 Pomazivanjem uljem U ime gospodnje I moletva vjere Iz Jakovljeve 5.14.15 Ako itko od vas bolesta neka dođe Iz ove starješine crkve I ovaj će ga pomazati uljem U ime gospodnje Moliće molet u vjere na njime I moletva izgovorena s vjerom Će spasiti ili scijeliti ili izbaviti bolesnika I Gospod ga podinuti Ako je počinio neki grijeh On će mu biti oprošten To je koliko? Dva Tri Grupna molitva zajednice 16. stih Ispovjedajte grijehe jedni drugima I molite jedne za druge da ozdravite Onda imate darove duha Znači imate nekoga koji ima poseban dar I ko ima posebnu službu I onda kad on hoće Kad se duh očituje prvim korinčanima 12 To vam je 8. i 9. stih Imate darove iscijeljivanja Umnožene Imate dar čudesa I po 11. stihu Kako duh hoće On se očituje kroz svo slugu I onda znači ima iscijeljenje To je uglavnom božanski vođena Jer to bio četvrtim Onda imate jednostavnim čitanjem i primanjem hmm. riječi To je kako kažu mudre Ezeke 4.20-22 Kaže, Sine moj, pazi na moje riječi Prigni uho svoje mojim besjedama Nikad ih ne ispušta iz očio Pohrani se srca svoga Jer su život onima koji ih nađu I zdravlje za svo njihovo tijela I zdravlje za svo njihovo tijela jel tako? Koliko je to? Pet Hmm. Onda šest, rekli smo je sad, vraćanje u red Znači kršenjem reda i spadanjem iz reda Red je red ljubavi jer Bog je ljubav Mi smo stvoreni kao djeca ljubavi I svaki iskorak iz ljubavi jest grijeh protiv božanskog reda Koji je u nama i počinje se negativno očitovat na nas Recimo mržnja je grijeh protiv božanskog reda Po kojem smo stvoreni Mi sami sebi stavljamo pjesak u satni mehanizam naše duše I on će se preljepoće pokvariti Znači vraćanjem u redjed ili ga pokajanjem vraćanjem u božanski red, on će nas isci. izlazak 15 i Onda imate molitvu jednu imate moletvu koja se zove sporazumna molitva to je Mateo 18 19. a ja vam kažem: ako se dvojica vas, ako dvojica vas složno na zemlji zamole što mu drago da će i moj koji na nebesima što mu drago ili bilo što uključuje bolest. Inače bi pisala. Uključujemo zdravu pamet, što mu drago, osim boleste znači, Samo jedno obećanje je dosta da shvatite, ima i deset što god Sa, Da shvatite da je njegova volja da se izcijelimo Je tako? Onda imate molitvu u ime Isusa Krista, On kaže ovako A ja vam kažem što god zamolite od Oca u Moje ime Učinit ću da se proslavi Otac u, svom, proslavi otac u Sinu To je Ivan 14.13 što god zaištete od oca u moje ime učinit ću da se proslavio Sinu Jer što god uključuje i bolest. Ja inače bih rekao što god osim ako ste bolesti. Onda imate ispovjed vjere, Marko 11, 23 ako kažete ovoj kvržici, da umre u korjenu, da prokunete, evo recimo, tu je ljubica ona ne, neki dan isto ste dala svjedočanstvo ali to je recimo lako shvatljivo. Znači HERPes je virus, virus se prokune u korijenu, on inače ne izlječivi, ako ga prokuneš u korjenu zapo zapovjediš znači, da se razloži, da bude izbačen Ovi, onda se tako riješite bolest. To je izgovorena riječ. Po primjeru Isusovom iz Marka 11.14 gdje je prokleo smoku Rekao je da niše s tebe niko nikad neće jeste I onda ona usahla i onda je on dao njima primjer To je dao im je zakon, rekao imajte vjeru Božju Ako kažete ovo je gore da se digne i baci u more I u srcu ne posumnjate u to što ste rekli Ne posumnjate, nego vjerujte da će se dogoditi to što ste rekli Dogodit će vam se točno to što ste rekli Je tako? Koliko ih ima? 9, Ima i sigurno još, ali sad mi niš ne pada na pamet ali ih ima još sigurno e, Znači, toliko ih ima da mora nešto raditi Mo, Jednostavno, nešto mora raditi ali to svakome treba reći da mi imamo, po Svetom pismu iscijeljenje Govorim vam, samo obećanja što god ima deset Nijedno, ne, ne dva, ne tri, nego što god obećanja ima a što god uključuje i zdravlje, je tako? Ok, ponovo ćemo se pomoliti na glas zato što se na, i, i dalje smo oko križa, nastavljamo vezano za otkupljenje i iskupljenje, pa vas molim da me popratite umoliti u poštovanju pognite glave, otvorite srce, gledamo i dalje u križ i hvala ti, Oče Hvala ti na tako veličanstvenom planu spasjenja kojeg se ispunio u Kristu Isusu, hvati na ljubavi koju se nam pokazao dok smo još bili griješnici. Hvala ti na riječi kojom se objavio taj svoj veliki plan kao i način kako da prisvojimo sve blagoslove. Hvala ti, oče. Ja te molim za blagoslov na današnjim danom, na svakom riječi koju će izgovoriti u tvoj ime. Neka se u sili duha upiše u srca svih koji slušaju i da u njihovim životima veličanstveni plov zbog kojeg i posla. Hvala ti, u Isusu Kristu i po njegovom presvetom imenu. Amen. Amen. Znači, prokletstvo zakona. Rekli smo da je duhovna smrt prokletstvo zakona i da je Kristišao na križi, da je umro našom smrću. Svaki od vas treba reći mojom smrću Znači, On je išao na križ sa mojim grijesima I On je po zakonu Božijem umro za grijeh Ili ti ga moj grijeh I On je, s obzirom na to, znači bio ukopan I On je onda uskrišen Božjom silom I ja zajedno s njime, sve važi za mene Prema tome, On je umro mojom smrću Da bi ja živio njegovim životom, je li tako? duhovna smrt. To važi za cijeli svijet kojega pismo zatvara pod grijeh, Galaćanima 3:22 i Rimljanima 3:9 sav svijet je pod grijehom i Rimljanima 3:25 sav svijet je pod grijehom i ostaje kratak za milost Božju. Svi su u potrebi za milosti Božjom. Prema tome jedno od prokletstava zakona jest duhovna smrt. To znači da je naša priroda Bogu protivna, da unutra vlada Sotona, da je tamo grijeh i on je jednom svojom žrtvom Žrtvujući sebe dokinuo taj grijek Da bi mi primanjem u vjeri te žrtve Ili onog što Sveto pismo govori o njemu Mogli po njemu primiti vječni život Kad čujemo poruku, povjerujemo poruku Ispovjedimo na glas Da je to ono što vjerujemo Znači mi primamo od njega na način Da čujemo poruku Da kažemo vjerujem u poruku Ne razumijem poruku, vjerujem u poruku I kažem na glas to je točno tako Kako piše, to je moje To se zove ispovjed, ispovjed znači reć ono što piše na grčkom izvorniku i na taj način presvajamo točno kako kaže u Rimljanima 19 što ćemo mi deset devet i deset što ćemo mi sutra najuroatnije u praksi primijeniti kad budem pozivati ljude pod križ da primimo spasenje ili isceljenje duše izbavljenje iz vlasti tame priznavajući krista za gospodara i onda ćemo isto tako primiti isceljenje za svo tijela jer ga budemo priznali za iscelitelja znači ako ispovjedaš ili kažeš na glas ono što pismo kaže da je krist tvoj gospodar to je odluka svjesna, to je odluka za život i vječnost, to je odluka koja se ne donosi znači samo za što je danas takav čef, nego da Donosiš sa punim, sa punim saznanjem Koje posljedice to povlači sa sobom Samo ta odluka te odvaja iz vlasti tame Samo ta odluka te ubraja u Božju obitelj Ako ispovjedaš ustima Da Isus Hrst tvoj gospodar I u srcu vjeruješ da ga je Bog uskrije od mrtvih Bit ćeš sozo Spašen, izbavljen, iscijeljen I kasnije zaštićen od zlog Jer srcem to opravdava A ustima ispovjeda što? Spašen spašava iscijeljuje, izbavljuje i kasnije štiti od zloga Je li tako? oke, okay. znači duhovna smrt S obzirom na ono što se događa u duši kad je u stanju duhovne smrti Ona je u porazu jer je sotona drži u šakama Zbog krivnje grijeha tereta grijeha osude za grijeh i posljedica grijeha što su strah od smrti što su osuda i to je stanje čovjeka koji nije primio Krista ili koji ne zna da je primio Krista ili koji ga primio a ne živi u Kristu znači poraz je prokletstvo život u porazu je bit proklet Pošto ljude buni prokletstvo, jer s tim vezuju babe vračare Prokletstvo je negativna posljedica kršenja Božanskog reda A blagoslovlje je pozitivna posljedica vršenja Božanskog reda Pa ću vam sad pročitati U ponovljenom zakonu 28 To je jedna od pet moj sjevi knjiga, ili pet knjiga zakona da vi vidite da je poraz uključen u prokljestvo zakona Iako nas je Krist otkupio od prokljestva zakona Poštavši zbog nas prokletim ili kletvom Onda mi po Kristu ne moramo više biti u tom prokljestvu zakona Jer on je postao proklet da mi možemo primiti blagoslov A blagoslovlje pobjeda ja ću vam objasniti danas što znači betu pobjede To znači bet nadmoćan okolnostima I svim protivnim silama Koje su aktivno angažirane protiv nas Da, spo, da nas potaknu Da ne postignemo cilj Međutim, mi u Kristu i po Kristu imamo nadmoć nad njima Ileti ga pobjedu To vam je izuzetno važan blagoslovo O kojemu skoro nitko ne govori Znači idemo u ponovljeni zakon 28 ja ću vam samo pročitati Da vidite da se tu radi o prokletstvu Kaže ovako 28 poglavlje Čitam prvi stih Ako budeš govori Izraelu Ali povijest Izraela je Jednako povijest naše duše danas Znači kad govori Izraelu Govori našem duhovnom čovjeku sad jel vam jasno, jasno to? To vam je točna Točna poredba Ona nije pjesnička Nego je matematički točna Ako budeš vjerno slušao Gospoda Boga svojega i ako budeš izvršavao njegove zapovjedi Što ti danas dajem Uzvisit te Gospod, Bog tvoj Nad sve narode na zemlje Sve sljedeći blagoslove Doći će na te i stići ćete. Znači nećeš i moći pobjeć. Oni će te stić. Ako budeš slušao Gospoda, Boga svojega To znači bu... Hebrejski tekst kaže Ako budeš slušao da čuješ To znači ako slušaš i vršiš to važi i za nas time što mi nemamo milijardu zapovjedi Mi imamo dvije Ili čak jedno Koje uključuju svetu Zato kaže Isus, Ivan 13, 34, 35 Ja vam dajem novu zapovjed Ja vam dajem novu zapovjed Ljubite Ili agapeo jedne druge Kao što sam ja agapeo vas Božanska ljubav Jer po ovom će poznat svi da ste moji učenici Ako budete mali Agapeo jedni za druge 35 stih Prema tome ovo važi za vršenje ljubave, dijela ljubavi, života u ljubave Jer nas to čini djetetom Boga koji je ljubav I to je konačni cilj da se potpuno pretvorimo u ono savršenstvo pokazanu Isusu I da nas On sa svojim duhom može potpuno prožeti Da i mi kao Isus koji je naša mustra Kažemo na kraju zemljarskog života Ja i Otac i Božanski duh u meni smo jedna Jedna, to je cilj to je veliko svećenička molitva Isusova Ivana 17 21 23 točno to znači završne Isusove riječi veliko svećenička molitva za nas koji će vjerovati po apostolskim riječima Jest da mi budemo jedno savršeno jedno kao što su on i otac jedno je tako? tako to se može postati samo ljubav jer bog je ljubav prva ivanova 4 8. bog je ljubav i Ivanova 4.16 kaže Tko živi u ljubavi, živi Bogu i Bogu njemu Mi nismo mogli živjeti u ljubavi Dok smo bili u vlasti Sotona Jer smo vršili volju Oca svoga Koji je Sotona i Živjeli smo u prohtevima svog tijela Slušali požude I bili smo djeca gnjeva i sinovi neposlušni To znači živjeli smo u samoljublju i svjetoljublju A to su paklene ljubavi. No primanjem Krista Mi smo oslobođeni od vlasti tame I dobijamo snagu Da postanemo djeca Bože u svoj punine Ivan 1.12, ako vjerujemo u njegovo ime I onda imamo snagu po njegovom duhu koji je u nama Jer po duhu svetomu mi smo primili Boga koji je ljubav Ljubav se Božja izlijeva u vaša srca po duhu svetom koji vam je darovan Rimljanima 5.5 I mi od živimo novi život Prije svega to znači novi ili život nove ljubave ljubavi po primjeru Isusa Krista o tome ćemo pričati danas, jer danas nastavljamo sa svjesnošću djeteta Božjega Od kojeg je druga od ovih današnjih tri Ili ti ga šesta od onih sedam Zajedništvo, nema zajedništva bez ljubavi, je li tako? Znači živjet u s njime, znači živjet u ljubavi s njime Ili ti ga dijeli tistu ljubav, pa ću vam objasniti pravo značenje pričesti A ne ono hmm. magijsko na koje ste navikle. Jer me pratite gdje smo? znači ovo su blagoslovi koji će pratiti one koji žive unutar božanskog reda, to prije svega, znači pokajat se, je doći pod križe od dresti starog života, vratiti se Bog u u Kristu Isusu i donijeti odluku za njega. To je vraćanje u red i onda ostati u redu tako da se živi ljubav koja je pokazana u Kristu Isusu jer Isus Krist je nama došao pokazati ljubav, mi ne znamo što je ljubav u našem palom stanju, a i ovi koji nisu pali trebaju jako dugo dok to istinski ne spoznaju jer su Slabosti i preostale zloće Od pada i od svih stvari koje su radili Pa prema Jakovljevo 1.21 Moraju primiti u pokornost pokornosti riječ Božju Da mogu pročistiti svoje duše I onda da mogu iskreno ljubiti jel me pratite? Prema tome nama božanska ljubav nije prirodna Mi se moramo presiliti dok smo sotonini Sotonini nemamo snagu Zato jer smo vezane Ali kad Krist njegovom žrtvom slomi Okove sotone mi primamo snagu duha mi se oslobađamo od okova Znači, jaram, spada li duša i dalje slaba I ona se mora hraniti, riječ u živeti, po riječu, riječu biti pokorna Riječ u ljubav, da po, po ljubavi prima sve više duha Ima sve više snage za upokoriti tijelo, obnoviti um i obličiti se za obličit Kristom. I to je naš zemarski put Ok Znači ovako Ovo su blagoslovi Gospod će poraziti pred tobom tvoje neprijatelje Kdo će ih poraziti? Osim. Sasvim sigurno ti ne možeš Ja ne znam ljudi Moji dio vama pamet Samo jedan mali zloduh Da se pusti slanca On bi uništio cijelu zemlju Duhovna bića su nadmoćna Prirodnim bićima Da nema njegove milosti i milosti Oni bi nas satrli Mi moramo bez svjesni Kojih je pobjedo, Koja je naša snaga I koja je u nama ako smo njegove Danas o tome govorimo da Krist živi u nama, nada slave, Tajna skrivena od vjekova Sad otkrivena nama, njegovim apostolima Ta tajna je Kristu u nama, nada slavit Kološanima 1.27 A u nama je onaj koji ih je pobjedio Pobjeda je blagoslov Porazi je prokletstvo Gospod porazi pred tobom tvoje neprijatelje Koji se dignu protiv tebe Jednim putem dolaze one vas sedmorim putovima Bježe pred tobom Idemo na drugu stranu 13. 15. Stih. Ali ako ne slušaš gospoda Boga Što znači ako ne slušaš? Pa Adam ga nije slušao Neposluh Svi, ste, svi smo mi Svojim putem hodili, je li tako? Neposluh je grijeh Ispadanje iz reda Odvajanje od njegove milosti i zaštite izlaganje zlim duhovima Koji samo čekaju da se izložiš Da ti prebace ono što najbolje znaju A to je zlo Jer su zato zli duhovi I zato se mi razboljevamo I trpimo razne nesreće Ništa nije slučajno Odvajanje od njega svoje voljno Što on ne može spriječiti Osim da nam objavi što je red i da ga ne bi trebalo kršiti Koje su negativne posljedice Zbog što poštovanja slobodne volje Koja je nužna da se postigne krajnji cilj A to je dijete Božje Što je Bog Ne u smislu da je izvor života kao Bog Nego da uživa božansku prirodu Po drugoj Petru 1.4 Ne može se postići bez slobodne volje I zato je slobodna volja krivo usmirena Uzrok svih naših nevolja jer me pratite? Ok ali ako ne slušaš Gospoda, Boga svojega i savjesno ne držiš sve njegove zapovjedi i naredbe što ti danas dajem onda će doći na te sva sljedeća proklestva i stići će te Ne moraš se mislit, hoćeš pobjeći. Možeš stajati na mjestu, moja štrča, stići ćete, To je unutarnja stvar Sutra ćemo govoriti da su sve bolesti proklestva zakona Ne neke nego sve Ovdih navodi deset i onda kaže i svaka druga koja nije zapisana u ovoj knjizi Zakona 61 stih A danas se bavimo Pobjedom I porazom 25 stih Gospod E sad, ovo morate znati To će vam biti objašnjeno u knjižnici koju ćete dobi sutra Znači Ovdje nije dano kauzalno Kad se u hebrejskom jeziku objašnjava nego dopustivo, ali prevoditelji to ne znaju i nespretno prevode. Znači nećete Gospod porazi pred tvojim neprijateljima, nego će dopustiti da te neprijatelji porazi. Znači on uvijek dopušta zbog božanskog reda koji uključuje slobodnu volju, on nije uzrok poraza, jel me razumijete? Izvorni tekst nije kauzalan nego dopustiv. Gospod će dozvolit da budeš poražen pred tvojim neprijateljima, Jednim ćeš putem izići protiv njih, a sedmori ćeš putovima bježati pred njima. Znači, pobjeda je blagoslov a poraz je proklestvom Koji mogu ući u Kristovu pobjedu? Pa oni koji su priznali Krista za gospodara u što je uključeno odricanje od onog drugog gospodara Jasno vam je da pozitivna ispovjed za jedno jednako negativna ispovjed za drugo jer ne možete služiti dvojci gospodara, je li tako? Ne možeš istovremeno ostati u subotu najveće doma I u subotu najveće izaći van Znači, ja ću ostati doma u subotu čitati, moliti, jednako Jedna koja neću izaći van u subotu Čagati ili već raditi što god Kriva Jel me pratite? Ne moraš reći, ja sad neću izaći van A donio se odluku ostati doma Isto tako Znači, odluka za njega Vas uvodi u svaki blagoslov Kojeg je On osigura Svojom smrću na križu Jel me pratite? Pa ću vam sad pročitat Da vidite Da je pobjeda Nad silama tame Uključena u križ U iskupljenje U Kristovu krv I da mi primanjem Krista Ulazimo u njegovu pobjedu Ona nikad neće biti naša A još manje nekog drugog Kako god da se zva Jel me pratite? Jer jedan ih je pobjedio pa da vidimo, znači hoćemo prvo hebreje ili ćemo prvo kološane. Prvo ćemo i kološane. <kuh> znači ovak ćemo čitati Kaže kološanima dva i u njemu ajmo od devet jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva Znate Bog, Otac, svemogući Stvoritelj je duh Ivan 4, 24. On je nadpoznatljivo biće sve, svim stvorenim bićima jer nema racionalne dodirne točke između beskonačnog i konačnog između nestvorenog i stvorenog Prema tome njega u njegovoj bite nitko nikad nije vidio niti čega vidjet. vidjeti Prvom Timoteju 6.16 I On je stoga sebe utjelovio u svom sinu jednom od stvorenih i onda se prikazao nama iz više razloga ali u ovom kontekstu da ga možemo vidjet, pristupiti i obožavati u Kristu Isus vidljivom Stoga tko vidi Isusa vidi Boga On nije došao u tri kvarta ili u četvrt, nego u punine u puninu, se Bogu U Kristu Isusu nastane svu svoju puninu Colossians 1,19 jel me pratite? Prema tome, Krist je Bog, Otac Izaija 9,6 Evo imena kojim će zvati od djete Predivni Savjetnik Bog silni Otac vječni Knez Mira ja ponavljam četvrto, treće četvrto Bog silni, Otac vječni Jer Otac vječni koji je duh i koji nije osoba To je lažna doktrina u svim crkvama Tri božanske osobe je lažna doktrina Koju može vjerovati samo čovjek bez pameti Prema tome ne vjeruje Zato je stavljena dogma. Znači, ne postoje tri božanske osobe Iako postoji trojstvo Postoji trojstvo, ljubavi, mudrosti i sile u Bogu Koji je duh i koji nadilazi mogućnost pojmanja Koji jest biće I jest inteligentan Ali nadilazi pojam osobe Pojam osobe za nas Jer mi dok smo stvoreni i ograničeni Ne možemo kontaktirati sa nestvorenim I neograničenim koji je van pojma osobe I zato je on utjelovljen U jednoj osobi božanskoj A to je Isus Krist. Znači jedan Bog, Otac, duhu njegove njegovoj bite I jedan Bog u osobi u Isusu Kristu S kojim je on savršeno jedno Prema tome Bog je jedan Sveti Duh je isto kao i Bog, Otac Duh Samo On je Sveti Duh u nama kad se dokine grijeh i kad On može ponovo u nama djelovati u svetosti. Zato je pravilno naziv Duh Oca Mojega ko što ga nazivao Ivan u Mateju 10.20 Duh ili dah je ista riječ na Hebrejskom ruah i na Grčkom pnuma Pa bi bilo pravilno reći dah To je božanski dah u nama Jedan dašak onog vječnog duha Znači ni duh u nama ni osoba Nega to kao božanski čip kroz kojega Bog odat s komunicira s nama, Jel me pratite. Znači, jedan Bog u suštine i jedan Bog forme. A forma i suština su jedno kao što su naša duša i naša, naše tijelo jedno i to jedno je Krist Isus. I on je Gospod Bog svemoguć. Stoga svo obožavanje jedino njemu. Sve drugo idolo poklonstvo. Jel me pratite? I samo tako duša može ispuniti prvu zapovijed. Zbog kojeg je stvorena A to je da preda sebe svom stvoritelju da ga, on, da ga on može ispuniti sa cijelim sobom A to može samo ako ga ljubi svog stvoritelja I Boga i Oca nakon što ga je spoznao stvoritelja Boga i Oca Sa svom dušom i svim srcem i svim umom i svom pameću svojom To je svim tijelom svojim, pardon A to može samo jednog A to može samo jednog Gospoda Boga A to je Krist Isus Gospod moj, Bog moj Ivan 20, 28 me Pratite me da ste? prema tome je svidlo se Bogu u njemu nastane svu svoju puninu prema tome mi se uštekavamo gdje je sva punina, tako? Svako normalno bi se to uštekao Ako zna gdje je ta utičnica, ali tako? Ok jer u njemu tjelesno prebiva Sva punina božanstva Ovo vam morate znat da znate Ko je onaj kojega spominjemo Ko se naziva tim imenom Ko je na našoj strani Ko je u nama Čija smo djeca Ko je naša pobjeda onda kad staneš s njime U zajedništvu U svjesnosti da u tebe Onda svi vrazi bježe Zato vam to govorim Ovo morate znat Ovo vam je istina Što znači da drugo nije istina što ćete i sami vidjeti ako uključite zdravu pamet. Oke, okay, u, u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva, pričamo o Kristu Isusu jer ovdje govori osam stih, a ne po Kristu, jer u njemu tjelesno znači vidljivo da, ga možemo, da možemo s njim komunicirati osjetilima, zato se i zove Emanuel. Izaja 7.14, i četrnaest ga najavlja koja je Emanuela, znači Bog s nama. Bog s nama, ok, među nama U njemu ste i vi ispunjene Ko mi? Tijelo njegovo, Tijelo njegovo. Kako smo mi to ispunjeni? Drugi prevod kaže kompletne A on je glava svakome Poglavarstvu i vlasti U njemu ste i obrezani nerukotvorenim Obrezanjem, skinuvši Tijelesnu put kristovim obrezanjem Ukopani ste s njim u krštenju U kojemu s njime i uskrsnuti Uskrsnuti ste, ovo je sad bitno Povjeri Neautomatski, povjeri U silu Boga koji ga uskrisi od mrtvih Ovo je na našoj strani Ako vjeruješ da ga je Bog uskrisao Ti moraš vjerovati ako ne vjeriš ništa Ako u to ne vjeriš nisi uskrišen s njime Ponoviću ovo i s njime uskrsnuli ste povjeri u silu Boga, koji ga uskrisi od mrtvih Bog je vas, koji ste bili mrtvi u prijestupima i u neobrezanju svog tijela oživio s njime, oprostivši nam pa, pravilno, ista riječ, ali je pravilno otpustivši nam sve prijestup iako nam ih oprostio izbrisao je zadužnicu koja je bila svojom odredbom protiv nas uklonio je pribivši je na križ i sad dolazimo do blagoslova svrgnuo je poglavarstva i vlaste javno ih izložio ruglo pobjedivši ih križem pobjedivši ih križem poglavarstva i vlaste su ono protiv čega se mi borimo. Efećanima 6.12 kaže ovako. Vama se nije borit protiv krvi i mesa ili tiga ljudskih bića, nego protiv poglavarstva, govorio o duhovnim asverama, poglavarstava i vlasti i vrhovništava i onih koji upravljaju mrakom na ovom svijetu i protiv zlih duhova na nebesima. Znači, naša borba je duhovna A ovdje kaže Da je Krist svrgnuo poglavarstva i vlasti I javno ih izložio ruglo pobjedivši križem. Ovdje kaže, on to je 15. Stik, Kološa na 2 Ovdje kaže, u njemu Naglasak na u njemu Jeste dobili knjižicu u njemu, jeste? Čitajte dok ne shvatite što znači u njemu To znači povjeri u ono što pismo kaže o nama i njemu mi dolazimo i primamo ga Za gospodara i to kažemo Na glas i time aktiviramo U duhu božansko Djelovanje koje se naziva Novostvaranje po čemu Smo novorođeni postajemo Nova stvorenja Primamo božanski život Namjesto duhovne smrti Otkupljeni smo iz vlasti tame, to jest izbavljeni po Kristovoj krvi, prebačeni iz vlasti tame u kraljestvo Krista Isusa jer On je sad naš gospodar i postajemo pravednost Božja u Kristu Isusu jer više nema grijeha i time nema krivnje grijeha i time nema osude za grijeh i time nema posljedice grijeha što je sve jedna hebrejska riječ avon a nema zato što jedan koji grijeha nije počinio niti su njegova usta laž i je došao išao na križ iz ljubavi prema nama i Bog je prihvatio tu žrtvu ljubavi jer ljubav ne odbija ljubav i zbog njegove žrtve On je dokinao grijeh protiv ljubave I primanjem očeve ljubavi U Kristu Isusu To jest krista Isusa za gospodara Mi nanovo primamo božansku ljubav Putem duha koji su ljevo Naša srca Koji nam je dan po milosti I zajedno s njime Mi primamo znači novi život i zajedno s njime svaki blagoslov koji nam je osiguran u Kristu Isusu po Efežanima 1. 3 u što je uključena pobjeda ili, ovo me zapamtite dobro, nadmoć nad silama tame E sad ja vas pitam idemo na molitvu koju Pavle moli za crkvu to je jedna od najvažnijih molitvi u Svetom pismo ja molim pažnju i shvaćanje da ovo za crkvu i mi u ekipici Molimo ovo svaki za sebe Po primjeru Hegina Koji je jedan od najvećih Boži slugu ikad Koji je Krist osobno odabrao Podivao da cijelu crkvu uči vjere, Koji je bi od majčine utrobe Koji ima posebno pomazanje I nekoliko službi direktno odabran od Krista On je njenači molio tu moletvu I radilo je A mi po mudrosti otkrivenoj u Hebrema 6.12 Učimo od oni koji su Strpljenjem i vjerom baštinili ili obećanja Ne učimo od oni Koji nisu ništa dobili OK I sad Pavle, ili Duh Boži, kleči i moli za crkvu Otac se oba Znači, molitva je objavljenje Oca za nas U najvišem smislu Znači, kad Pavle moli, to se Otac objavljuje nama Kakvi bi mi trebali biti Pa ćemo pročitati OK Kaže, MOLIM DA BOG Čitamo Efežane 1.17-23 MOLIM DA BOG Gospodara našega Isusa Krista Otac slave dade vama duha mudrosti i objavu da ga spoznate Znači to ne ide automatski Neka rasvijetli oči vašeg srca da biste upoznali koja je nada u njegovu pozivu i koje bogatstvo njegove slavne baštine u svetima i koja je obilna veličina njegove sile, naglasak na silo, uh, prema nama koji vjerujemo. Znači gori vjernice, moje za crkvo. Ovo se ne moli za nevjernika, za njih se moli druge molitve, molit će me zadnji dan, za nespašene koji su obitelji, a nisu tu. Uh, nju je, znači podjelovanju jake njegove sile i nju je dijelotvorno pokazao u kristu. Kad ga uskrisi od mrtvih i posadi sebi s desne strane na nebesima Pazi sad ovo Desna strana u riječi Božja ove je preuzeto iz Starog Zavjeta Znači sila Božja ko naša desnica Desnica stoji za silu Znači kad ga on posijao s desne strane Nema desne strane Nema dva prijestolja ne sjedina jednom čiča s bradom Jer njega nitko nikad nije vidio I neće ga vidit Samo je jedno prijestolje I na njemu je Bog Otac utjelovljen U svoj punini u Hristo Isusu Hristo sjedi na prijestolju To što kaže da sjede Bog Jaganjac Bog je nevidljivi Bog Otac A Jaganjac je zaklano ljudsko Isusa Krista koje je proslavljeno Ili produhovljeno I sad je božansko To znači Krist. Kao jedno s Otcem sjedi na I vlada nebom i zemljom Jel me pratite? S desne strane znači vlast Ne znači s desne strane Nema dva prijestava, to vam hoću reći To su slike Ok Znači nju je djelotvorno pokazao u Kristu Kad ga uskrisi od mrtvih I posadi sebe s desne strane na nebesima E sad opet idemo Nad svako poglavarstvo I vlast I silu I gospodstvo da nisu to možda oni poglavarstva, vlasti, sila i gospodstva protiv kojih se mi borimo Ha? Jesu? Pa mora biti da jesu Jel' tako? Oni koji su mu pokoreni pod, pod nogama njegovim, jel' tako? Znači, i nad svako ime što se naziva Ne samo na ovom svijetu, nego i u budućem Pazi sad 22. stih I sve podloži pod njegove noge I sve podloži pod njegove noge A njega dade za glavu nad svom crkvom Koja je tijelo njegovo punina onoga koji ispunjava sve u svemu Drugi prevod, to vam je jedan od najpoznatijih prevoda zove se New International Version kaže da mu je sve podložio no, pod noge radi crkve Za koga je... da me shvatite Za koga je Krist išao na križ? Za nas Da li vam je jasno da sve što je na križu napravljeno i osigurano je za nas OK Dali vam je onda jasno da je poraz Sotone i sila tame za nas? To jest da mi ulazimo u njegovu pobjedu Stoga on porazi njih, svemu je podloženo pod noge radi crkve A to smo mi Koja je tijelo njegovo punina onoga koji ispunjava sve u svima Tamo Kološanima 2.10 kaže i u njemu ste vi ispunjene Drugi prevod kaže U njemu ste vi kompletni mm. Ali ovo isto zanimljivo Mi smo njegova punina E sad ne, dobro slušajte Ja predlažem Bilo bi vam pametnije Da zamijenite izraz crkva Ne mislim na građevinu, nego kao vas Za tijelo Kristova. I da se pitate svaki dan Gledajući se ogledalo Jesam li ja tijelo Kristova, Ne, u kojoj se crkve. I onda da se iza toga pitate Da li ja omogućujem Kristu u mojoj glavi Da kroz mene ostvaruje svoje naume na zemlje Jer to je međuodnos Kojega pismo najavljuje I koji je dan u pismo Kao ono u što bi mi trebali ući Jer glava Sprovodi svoja dijela kroz tijelo koji vaša glava, jel tako? A mi smo tijelo Kristova i dobro me saslušajte Tijelo Kristovo se naziva Kristom 1 Korinčanima 12.12 12. Tijelo je jedno a udova mnogo tako i Krist Da li je vaša glava jedno s vašim tijelom? Da li vaša glava može negdje bez vašeg tijela? Ili vaše tijelo negdje bez vaše glave? E tako i Krist Sad vi meni recite kad je kriz bio podignut Jesmo li mi bili podignuti s njime? Je li vam to piše na ovom poistovjećivanju kad je on bio po Efežanima 2.6 posjednut na nebeskim visinama jesmo li mi posjednuti s njime dobro, dije je Krist na nebeskim visinama, što on tamo radi pa ovdje kaže da je na desne strane na nebesima iznad svakog poglavarstva i vlasti, i sile i gospodstva i da mu je sve podloženo pod noge, koljenj Kristova noga, mi Efežanima 5.30, vi ste udovi njegovog tijela, da li su noge udovi Kristo, da li ja sam mali prst na maloj nozi lijevoj nozi kaže Hegin da li si isto kristovo tijelo da li ja sam nokat na lijevoj ruci na malom prsu da li si kristovo tijelo svaki ut kristovog tijela je u kristovoj pobjede i odma kad primi krista ima pravo koristiti ime doćemo do imena ime nad svakim imenom Ime, kako kaže ovdje Koje ne samo da je nad imenom svakim u ovom svijetu 21 stih, nego i u budućem Ime kojim se mora pokloniti svako koljeno Na nebo, to znači i Marija, svi svoko prijestolja Svi kleće Svako koljeno na nebu, na zemlji ispod zemlje i svaka usta, to znači Marija isto ko što je bila na zemlji tako i na nebu kleći i službenica gospodnja. I svi će priznat Isus Krist jest gospodar, na slavu Boga Oca. Filipijanima dvjesto devet i jedanaest me pratite smo i to ime nad svakom imenu na svakim imenom ime u koje je investirana sva sila Ime koje je isto značno sa Kristovim prisustvom je dano Kristovom tijelo jer Kristovo tijelo jednako kristna zemlje. Kristovo tijelo jednako isto što je krišće nije čini njegovo tijelo sad ili krist po njegovom tijelu. Mi smo tijelo Kristova, ja sam tijelo Kristova. Iako sam tijelo Kristova, a glava je u pobjedi, ja vam moram reći ja sam u pobjedi. Jer ne me pratite da smo? Zato kaže da je smrt vladala ili kraljevala prijestupom jednoga to je Adam Rimljanima 5.17 Ali kolikoli će više, ne manje Oni koji su primili obilje milosti na križu je Božja milost prema nama ukazana Kad neko kaže da, li ja tu nisam zaslužio Dobro si rekao Ali dostojno primi da ne vrijeđaš onoga koji ti je dao dar da nisi zaslužio To znamo Nisam nija Ali ga vrijeđaš I ponižavaš Kad ne živiš Dostojno poklona kojeg ti dao Kad se ne vidiš Tamo gdje te On stavio A to je na nebeskim visenama U Kristu Isusu Iznad Iznad Ne ispod Iznad I onda kaže Koliko li će više Oni koji su primili Obilje milosti Ne na kapaljku I dar pravednosti Dar pravednosti znači Nema grijeha Nema kazne za grijeh Nema osude za grijeh I nema posljedice grijeha Što je bolest To je dar pravednosti Čista savjest Čista savjest Hebrajima 10.2.3 Jednom svojom žrtvom Žrtvujući sebe samog Dokinuje grijeh Hebreja 9.26 jel me pratite to smo prema tome, mi ulazimo u nasljedstvo koje nam je on osigurao svojom milošću i milosrđem, i stoga smo baštinici Boži, to znači nasljednici i subaštinici Kristove. I subaštinici Krista, da li je krist sprašio svakog zloduha kojeg je sreo? sasvim izvjesna. Dali mi ako vjerujemo u Krista po njegovom imenu imamo vlast ili pobjedu nad svim zlodosima Sasvim izvjesno. Luka 9:1, Luka 10:1, vlast nad svim zlodosima kako go čupavi i da dabile. I Luka 10.19 Dao sam vam vlast da gazite po zmijama i škorpionima i svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naoditi jel tako piše? Ali to važi samo za one koji su u Kristu i Kristu njima koji vjeruju koji vjeruju u ime nad svakim imenom jer ono ne radi kao papiga ako ga je zgoraš ili magijski kako neki misle tkozeća šapica nego dijela tri tisuće kaže nakon što je Petar digao onog Ivan onog pored hramskih vrata zvana divna koji je bio bogalj od rođenja i onih ih je pogledao misle da će dobiti milostinju petar je rekao pogledaju nas dijela trideset šest srebra i zlata nemam ali ono što imam ime u ime u ime u ime Isusa Hrista, Nazarečan, naustani hodaj I On je ustao čovjek kojeg su svi znali, židovi se dignuli I vila je velika, veliko komešanje u Jeruzalemu, Broj 1 zbog čuda, broj 2 što su shvatile Da čovjek kojeg su ubile Kojeg su oni misle da je čovjek Sad ponovo živi na usnama njegovih, njegovih vjernika I da čini ista dijela i onda su se počeli gledati Kojom silom, kojom moći, što je bilo, kako je bilo Kaže Petar, ljudi moji braća nemojte misliti da smo mi nekom svojom pobožnošću i snagom Jer ima ljudi kratke pamete Zamračeno guma Zavedenih od strane sotone To su ovi, znate, kojima upravljaju Oni mračne sile, upravljači mraka na ovom svijetu Koji misle da je smrću apostola Prestalo doba čudesa Ali nisu apostole čudne čudesa, djeca draga nego Bog Naš mogući Otac Naš svemogući Otac Nismo mi apostoli Nekom našom snagom i po Djela Dijela 3.12 Onda objašava malo o Isusu Kojeg se oni raspili On ga uskrisio. I onda kaže 16. stih Ime Ime Zarez Vjera u njegovo ime Vjera daje silu onome što izgovaramo Inače prazno slovo Slove mrtvo bez duha koji ga ožljavaju, vjera u njegovo ime, je učinila da ovaj čovjek, koji sve znate, dobije potpuno zdravlje na očigled van svija. Sad vi meni recite da li to ime pripada nama, jest jer kaže ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju, koji vjeruju, ime pripada svakom koji vjeruje u Isusa Krista. Mojim imenom, meni se siđa taj prijevod, obično je u moje ime, mojim imenom izgonit će zloduhe. S kojim to imenom Isuse, sa imenom koje je nad svakim drugim imenom, sa imenom kojim se pokoravaju neba, kojim se pokorava neba nebo i zemlja i podzemlje, s tim imenom na usnama, kako kaže veliki sluga Boži Kenjon On kaže kao što je šta bio u mojo sjevoj ruci, tako je ime Isusa na našim usnama. Ime, i mi imamo ime i pobjedu po imenu. Da li bi mi mogli izgoniti zloduhe da nemamo vlast nad njima i nadmoće recite vi mene, nema šanse li smo mi to nekom našom zaslugom ili snagom, dobili to ime Ne, ali onda se digne na nivo svijeste kojega ti je On odredio i počni mislit što Riječ Božja govori vjerovat što Riječ Božja govori govori što Riječ Božja govori žive što Riječ Božja govori i dogodićete se točno što Riječ Božja govori Živite na svjetlo a ne u tame jer Riječ je svjetlo i ko ne živi na svijetlu ide u tamo. Jel tako ili nije tako? I on je kako smo objasnili zaveden jer ako nije na svjetlu istine onda je u tamo neistine. Mora biti dijete Božje što postajemo vjerom u Krista Isusa i ono što je Bog odac učinio za nas u njemu i po njemu na križu i uručio kao dar milosti. O čemu nas obavještava sve to pismo Ko je istina Znači vjerom u to I ispovjeđu krista za gospodara Mi postajemo djeca Božja Ili sinovi Boži To važi za muško i za žensko Galatians 3.26 I oblačimo krista na sebe I postajemo jedan duh s njime Po 1. Korinčanima 6.17 Ovo je bilo 3.27 Galatians I ulazimo u pobjedu I Dijete Božje je svjesno te pobjede On zna da je riječ Božja istina Da Bog nikad ne laže I On stoji na njoj On je opasan s time To je opasač istine Prvo oružje obrambeno koje mi moramo imati oprema Božja Opašite bedra istinom Efežanima 6.13 on zna da je po to riječi Božoj jer čita, što piše, i vjeruje, i to govori otkupljen od Sotone jer je plaćena cijena, Kristov život krv je prolivena i on ne pripada više Sotone nego Hristo On je otkupljen, znači to smo već rekli Efežanima 1.7 Otkrovenje 1.5 I onda sad On pripada Hristo 1. Korinčanima 6.19, je tako? On to zna On ne razmišlja je li to tako I ako mu se ne čini On svejedno zna Jer ne hoda po onome što mu se čini Nego po onome što piše I odvažno izgovara što piše I drži se čvrsto ispovjedi svoje vjere Po Hebrajima 4.14 I to postane Jer to postaje ako u srcu vjerujemo Ono što piše I na glas izgovaramo Bez da sumnjamo naše riječi e Jer tako kaže zakon vjere On je otkupljen i On zna da je izbavljen iz vlasti tame Da je primio novi život, vječni život Božanski Duh se oslobađa u njemu I počinje djelovati u svetosti I On je novo Božje stvaranje Ili novo stvorenje drugim Korinčanima 5.17 I Efežanima 20 I s obzirom da nema više grijeha Da nema duhovne smrti Da nema satonske prirode da je Krist svojom žrtvom dokinuo to uzevši starog čovjeka na sebe On je pravednost Božja On hoda na svjetlo riječi Kristova krv ga čisti od svakog rijeka Kojeg će počiniti u svojoj slabosti Sve manje i manje I živi u zajedništvu s njime U takvom zajedništvu Da se Boži duh nastani u njemu Krist živi u njemu To je intiman odnos Koloshan 1.27 Kristu meni nada slave Zar ne znate da ste Hram Boži Da Duh Boži prebiva u vama 1 Korinčanima 3.16 I 6.19 Vi ste Hram Boga Živoga To znači da Bog Duh po Isusu Kristu prebiva u meni On ne može prebivati u meni u svoj svetosti ako je tamo grijeh To vam je jasno Prvoj grijeh mora biti dokinut Jel me pratite? I kad je grek dokinut Onda on može prebivati u svoje svetosti I zato se zove sveti Duh u Mene To vam nije neki drugi duh To vam nije druga osoba Normalno da on govori Jer je inteligentno biće i Otac Taj duh u Mene bi bio ko Udah zraka To nije neki drugi zrak, nego isti zrak Jer Bog ispunjava sve u svim pravcima Kao vječni duh A dio njega u Mene ako je to svetost Ako je djelovanje u svetost Ako nema grijeha je sveti duh Ili sveti udah, ista riječ i duh je ista Pnuma ili, ili ruah Jer me pratite di smo Znači ne molimo se svetom duhu To je glupost Nego ocu u kristu To je jedina molitva ostalje na crkvi Ako hoćete da vam molitve prođu Samo jedna molitva ostalje na crkvi Ocu u kristu I po njegovom presvetom imenu I onda to dijete zna Zna Da je u njemu Boži svemogući duh Otac Jel tako? Zamisli to On sam je rekao To je njegova ideja Jer on je stvorio za sebe bića Da može prebivat u njima Da ih može ispuniti sa sobom Dopunine da i dati cijelog sebe Da uživaju božanski život I to znači biti dijete Boži to znači uživati božanski život Bit Bog Ne da si izvor života Nego primatelj božanskog života I uživatelj božanskog života Jer me pratite? To znači biti dijete Boži Drugim Korinčanima 6.16 To ćemo pročitat To smo do sada citirali Ali krasno da pročitamo <coughs> kaže ovako Kako li se podudara Boži hram si dolima Doista mi smo hram živog Boga Kao što reče Bog Prebivaću u njima Bog je duh I taj duh je nakon križa u Kristo I Krist je duh drugim Korinčanima 3.17 Ali Boži duh sad ima lik jel me pratite I njih dva su jedan duh Ne dva duh I taj duh je u nama Prebivat ću u njima I u njima ću hodati I bit ću im Bog A oni narod moj Preskačen na 18. stih I bit ću vam Otac I vi ćete biti moji sinovi i kćeri, Veli gospod Bog, sve moguće Dije je gospod Bog, sve moguće Pričamo o vjernicima U njemu Zato on može reći u 1. Ivanovoj 4.4 Govori o zlim dusima u prva 3 stiha i četvrti stih ali kaže Vi ste dječice od Boga I vi ste ih nadvladali Koga? Pa govori o zlim duhovima Ne nadvladat ćete ih Nego ste ih nadvladali Kako ste ih nadvladali Govori 1 Ivanova 2, 14. Jer riječ Božja prebiva u vama Vi onda po riječi Božoj imate pobjedu Jer znate da je ona istina Ispovijedate Piriš piše vam, mladićer, vi ste nadvladali zloga jer riječ Božja prebivo vama a riječ Božja kaže da sam u pobjede da li meni se ne čini da sam u pobjede da li nigdje ne piše da vjernik hoda po onome što vidi inače nije vjernik Vjernik znači vjeruje mu, ono što piše bez da se vidi po Hebrajima jedan i onda će se očitavati. jel tako ili nije tako a vi ste dječice od Boga i vi ste ih nadvladali jer jači je onaj koji je u vama Nego onaj koji je u svijetu Koji je u svijetu? Pa Sotona, sav svijet pod zlim Prva Ivanova 5.19 Bog ovog svijeta je Sotona drugim Korinčanima 4.4 Sav svijet je pod zlim Ali nas ovo ne dotiče Ali nas ovo ne dotiče Mi <coughs> imamo imunitet Zli ga ne dotiče 1 Ivanova 5.18 Zli zliga ne dotiče Znamo da nijedan prva Ivanova 5.18 Znamo da nijedan Koji je rođen od Boga Da li je rođen od Boga Dijete Bođe Sasvim izvjesna Nego ga čuva rođeni od Boga To je Krist prvorođeni I zli ga se ne dotiče Danas pričamo o pobjede što većina ne znao što znači To znači nadmoć nad silama tame Koje su aktivno angažirane protiv nas dužinu zemalskog puta To znači nadmoć nad okolnostima Koliko god bile nevjerojatne I koliko god izgledale nenadvladive. vladeve Jel' me pratite? Jer mi Po Rimljanima 8.35 do 39 imamo nadmoć nad svim okolnostima i to su možda najbolj, jedno od najboljih mjesta u Svetom pismu Pročitat ćemo sve od 31. do 39. Pazi cijelu misl Što ćemo dakle reći na ovo Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Gdje je taj sve mogući Bog, Otac? Isus, u mene U mene Je li On za mene? A nego za koga je? Omiljeno meni mjesto u pismu Ivan 10.29 Kad mi se mobitel upali To se upali Moj tateca veći je od njih svih Znači koliko god da ih se skupi Koliko god da su divove Koliko god da su utvrde velike Koliko god da su veliki goliate Moj tata je veći od svih njih I ja ćete zvati tatu on koji, dakle, svojega vlastitog Sina nije poštedio nego ga je predao za sve nas kako da nam s njim ne daruje sve Jer to mu je ideja od početka On je savršena ljubav I ljubav želi dat sve cijelog sebe I tek u tome nalazi ispunjenje Kako nam zajedno s njim neće dati sve, darovat sve Ok, tko će optužiti i zabranike Božje? Bog je onaj koji ih opravdava tko će osuditi Krist Isus koji umro pa još ju skrsnuo koji je s desne strane Bogu koji nas zagovara. tko će nas rastaviti od Bože ljubavi u Kristu Isusu nevolja ili tjeskoba ili progonstvo pričamo o okolnostima ili glad ili golotinja ili pogiba ili, pogiba, ili mač kao što je pisano Zbog tebe nas ubijaju povazdan Drži nas ovce koje su zaklanje To ono, hoće reći o ovom svijetu koji je protivan Bogu Koji te mrzi ako si kristo. Pazi 37 stih Ali u svemu tome U čemu, pa sat je rekao, sve okolnosti Nadmoćno pobjeđujemo Zbog ono, onoga koji nas uzljubi i doista sam uvjeren Danas ni smrt Ni život Ni anđeli Ni poglavarstva Ni sadašnjost Ni budućnost Ni sila Ni visina Ni dubina Ni drugo kakvo stvorenje Ne može rastaviti Od Božje ljubavi Koje je u Kristu Isusu Gospodaru našemu Ali moramo prvo ući u njega I onda Ostati u njemu to znači moramo primiti Krista. Živet sa krstom. Za krsta. Po krsto. I samo tako zaručnica što smo mi ulazi u sve blagoslove koji su pripadne zaručniku u njegovoj obitelji koju prirodnom raku zaručnica se mora potpisivati samo sa muževljevim prezimenom i korištenje prezimena bilo kojeg drugog je zabranjeno zato je kršćanima ja predlažem ponovo promjenu imena znači ne crkla nego tijelo kristova objasnio sam zašto crkla nije lažna zivalo je praktično će vam pomoć, ne kršćani, nego kristoliki. Onda se gledajte ogledalo i pitajte se jesam li ja Kristolik ili Kristu nalik u mom razmišljanju, u mom govorenju i mom djelovanju, to će vas pogurati. kršćani više ne znači nikome ništa. Jel me pratite? Ili Kristov, jesam li ja Kristov, da li moja duša, moje srce, moj um i moje tijelo pripadaju Kristu? Jeel tako? Ok, znači iz početka nije samo dovoljno primiti Krista i ući u njegovo tijelo, to je duhovno tijelo, nego treba živeti s Kristom u zajedništvu, dijete Bože još jedna svjesnost, sad smo rekli prebivanje Duha Božega u njemu on je toga svjestan. I onda život u zajedništvu To znači nerazdvojivo Ko muž i žena, brak Pavle to i poređuje sa time Pavle kaže to On govorio muškarcu i žene A onda kaže da je to potpuna slika Efežanima 5, 30 do 32 Gdje je to? Kaže ovako Mi smo udovi njegova tijela Zato će muškarac ostaviti svog oca i majku I prionući za svoju ženu I bit će njih dvoje jedno tijelo Otajstvo ili tajna Je to velika A ja to govorim S obzirom na Krista i na crkvu A ja to govorim S obzirom na Krista i na crkvu Tijelo Kristovo je Spojeno sa Kristom u duhu Zato su jedna jedan duh. Prema tome mi kao tijelo ne smijemo ni jedno drugo ime proslavljat jer to je znak da nemamo pravog duha po Ivanu 6:14 jer kad dođe on duh boži on će mene proslavljat govori Krist. I zato crkva ne smije zazivati ni jedno drugo ime iz nikog razloga u nikoj mjere osim imena Isusovog što jasno piše u kološanima 3 17 pa zapišite sve što činite riječju i djelom činite u ime Isusa Krista da se Bog Otac proslavlja po njemu isto tako je fežanima 5 20 kaže uvijek u svemu zahvaljujte Bogu Ocu po Isusu Kristu opet opet uvijek i u svemu Jel-li me pratite? Isto tako prva Petrova 4.11 Tko govori, neka govori kao da govori Riječi Bože A tko služi, neka služi silom koju daje Bog Tako da se u svemu Može proslaviti Bog Otac Po Kristu Ili mi možemo reći u Kristu Kako kaže i kre sam, jer On je u Kristu Da se proslavi Otac u Sinu Razumijete, Otac je vječni duh Koji je u Sinu, u tijelovlji među nama, u punine. Prema tome Svako drugo ime na usnama je Brakolomstvo Ili ti ga preljub Ili ti ga idolopoklonstvo I to je jedan od najvećih grijeha Četiri kardinalna grijeha Koje je počinio Izrael Nama za primjer Da mi ne počinimo prvim Korinčanima 10 poglavlje Stihov 1 do 13 nama za primjer Prvi je idolopoklonstvo To je kršenje prve zapovjede to je ako se srce, duša, um i tijelo Ispunjavaju, usmjeravaju I koriste bilo kime Osim onim koji je gospod i Bog svemogući Prema tome Dijete Bože Koji je otkupljen Koji je novo stvorenje Koji je pravednost Bože u Kristu Isusu Koji je opasan istinom u kojem prebiva Krist Isus koji u zajedništvu s njime ide u svijet u istoj misiji, jer Krist ispunjava nastavlja misiju kroz svoje tijelo kao što je Otac posla Mene šaljem ja vas u svijet Ivan 17-18 sa imenom Isusovim na usnama ide iz pobjede u pobjedu i po prvoj Ivanovoj 3.8 uništava dijela džavolja i zato mu je dano ime Isusovo da se na ime Isusova prigne svako koljeno i On, u ime Isusova, polaže ruke na bolesne Je tako? U Moje ime, će ruke na bolesne I oni hoće ozdravljati U Moje ime, Oni će izgoni zloduhe On, jedino Isusu, zahvaljuje To je bez prestanka Bogu Ocu prinosi žrtvu zahvalnicu Po njegovom imenu Po Hebraima 13.15 on se i okuplja u njegovo ime i u ni jedno drugo ime. Nema drugog imena po kojim se on okuplja. To je Mateja 18:20 i Prvim Korinćanima 6:11. On se okuplja u to ime. Kristovi se ne okupljaju u ni jedno drugo ime. Jel me pratite? Vi morate znati da je riječ zajedništvo bremenita Zajedništvo se prevodi kao pričest ali ljudima to ne znači Zajedništvo, riječ, communion znači zajedništvo dijelit istu čašu sa Isusom Kristom činit ono što je On činio usjećanje na njega prelomiti sebe kao što je On prelomio sebe na križu da bi mogao dat ljubav svima To mi moramo činiti a ne misliti vjerova da se nešto događa kad uzimamo nazovi ono što se zove Kristovo tijelo i još bez vina jel me pratite činite ovo usjećanju na mene prelomite sebe i dajte se svijetu kao što sam se ja dao i nosite moje evanđelje moju istinu u svijet dijelite s ljudima kao što sam ja vama dao u čašu Živite Moju Riječ ili vjerujte u Moju Riječ, jer kruh je Riječ Kruh je jednako tijelo, tijelo je jednako Riječ, jer Riječ je tijelom postala I mi moramo blagovati njegovo tijelo ili uzimati njegovu Riječ na način da čitamo vjerujemo i živimo Riječ I kad živimo Riječ, krv koja je u tijelu ili duh koji je u tijelu božanski se oslobađa i snaži i oživljuje naš duh jer riječi koje vam govorim su duh i život i to je istinska pričest a ono drugo nije ono je magijski obred ovo je istinska pričest zajedništvo s Kristom u svemu su zajedni čari njegovo križa I tko nedostojno to radi tko nedostojno živi tog križa tko živi odvojen od tog blagoslova On se razboljeva Prvim Korinčanima 11.30 kaže da ne bi mislili da se mi razboljevamo zato što nam je to naš dragi Bog Otazdao kao blagoslov on je rekao da zato što ljudi nedostojno uzimaju čaše gospodnje i blagoje tijela, da su zato mnogi među njima, ne neki mnogi slabe, bolesne, a mnogi su i umrle. 30 stih 1 Korinčana 11. Zbog čega su mnogi u crkvi, ove crkva Korinćanima. Slabe bolesni i umrli su, pa piše jasno i glasno jer nedostojno blaguje, prilazi Kristo i riječi i svim stvarima koje su o njemu nedostojne jel ne pratite tak će ti bit dijete Božje se pričešćuje svaki dan non stop u duhu jer živi u zajedništvu sa Isusom Kristom i u ovom svijetu živi kao Krist i ljubi kako je kris ljubio i navješćuje riječ koju je kris navješćiva i to je značenje riječi, činite ovo u sjećanju na mene. Jel me pratite? Nema zajedništva, dragi moji prijatelji, osim u ljubavi, nema zajedništva Prema tome Nemojte se zavaravat Da se možete pričestit Ili sjedini s Kristom Osim po ljubavi koja je On I zato Ivan Poglavlje 15 Prvih 17 stihova Daje način kako smo mi Zajedno s Kristom Ili kako se mi to pričešćujemo I tamo daje sliku opet tijela i glave ili trsa i loza On je trs a mi smo loze jel' tako? Život iz trsa kroz loze daje plodove kakve? pa onakve kakav je trs i daje ti točno što moraš napraviti da ostaneš u Kristu iz početka jedno je primit Krista to primamo po vjeri ne možemo ga primiti po dijelima Je li tako? Efežanima 3.17 Neka Krist po vjeri prebiva u vašim srcima Ali kad smo ga primili po vjeri To je duha Božega po njemu Onda moramo živjeti kako je on živio Da se taj duh sve više i više razvije u našoj duši I to se zove posvećenje Bez kojega nitko neće vidjeti gospoda jer se duh oslobađa u duši I on je mora sve više i više pro, pro, prožeti sa svom svetoši, Me Pratite To je djelovanje duha svetoga Boga koji je duh u nama u svetosti I to se događa da smo sluge pravednosti Do posvećenja Tako da činimo pravdu Ili ti ga živimo Kako bi Krist pokazao primjerom To jest kako bi mi trebali živjeti po njemu Po njegovom primjeru Ja sam pravi trs, a Otac moj vinogradar Svaku lozu na meni, koja ne rađa Čime rađa? Pa plodovima koji proslavljaju Oca Plodovima koje je Krist pokaza Ono ciječe I svaku koja donosi rod, čisti da donese više roda Od čega je čisti? Od preostavi zloća i nečistoća Po Jakovljevo 1.21 OK vi ste već isti zbog riječi koju govorio. Ostanite u meni, sad prvi put govori i ja u vama. Znači ostanete, mi ne, mo ne, mo ne moramo ostati. Ostanite nastojanje s naše strane. To je kada kaže ostanite u vezi, ostanite u braku, ti ne moraš ostati, ima jako puno kušnje di možeš kiksati. Jel tako što se vidi ispriloženo po statistikama. Ostanite u meni broj jedan I ja u vama On će ti točno govoriti Ostanite u meni ja u vama I točno će ti najaviti I objasniti što to znači Da ne bi bilo dvojbe Ok Kao što loza ne može roditi roda Sama od sebe Ako ne ostane na čokotu Tako i vi ako ne ostanete u meni Drugi put Ja sam čokot Vi loze Ili trs Vi loze Tko ostaje u meni I ja u njemu On donosi mnogi rod 3 puta Jer bez mene ne možete Ništa učiniti Tko u meni ne ostane Izbacit će se napolje kao loza I osušit će se Pokupit će je i baciti je u oganj I gorjeće Nemojte misliti da je dovoljno primit Krista, Morate nakon toga biti utemeljeni I ukorijenjeni u ljubavi I dalje smo na Efežanima 3.17.18.19. Jer samo tako možemo zajedno sa svim svetima spoznat nadspornatljivu kristovu ljubav, jest koja je širina, dubina, visina i daljina Kristove ljubavi i tako se ispuni svom puninom Božom. Jer me pratite. Primamo Krista i Božjeg duha po vjeri, ali onda mi to aktiviramo življenjem života ljubavi Božje pokazano u Kristu Isusu. Bez toga je vjera mrtva, možete objesiti mačku o rep I svi koji vas uče da samo vjera spašava vam lažu Spašava samo ako iste trenut, trenutka umreš Ale čim si izašao iz zatvora i oslobođen iz električne stolice Ponovo u svijet Ponovo mora živjeti u zakonu Jer svaki prijestup protiv zakona te Može vratiti nazad u zatvor biti se duplo računa. to vam je jasno, tako? Pa sad čitamo... jer ja vidim da ovo puno ljudi ne razumije Pa ko zna ko vas je učio do sad pa da vas ne bi možda ti skroz zavele. Znači ovdje kaže ovako Gdje smo došli, četvrti, peti put Koliko? Četvrti, četvrti je. Ovdje kaže ovako Tko u meni ne ostane, izbacit će se napolje kao loza I osušit će se, pokupit će je i baci u oganj i gorijeće Sad čitamo Hebreje 6, 4, do oni koji su jednom prosvijetljeni i okusili nebeski dar primivši Duha Svetoga jel tako kad ga primamo po Kristo uvjeri jel tako? Okay. te okusili dobru božju riječ i silu budućeg svijeta pa su ipak otpale što nisu ostali u njemu kako ne ostanemo u njemu ako ne živimo u ljubavi kao što je on u ljubavi ako ne vršimo njegove zapovjednome, ne pratite dismo. Koja je njegova zapaj? Da ljubimo jedno i ne druge kao što je on nasljubi Sada vam točno to reći Pa su ipak otpali Doista nije moguće opet obnoviti na obraćenje Jer sami novo razapinju I grde Božeg Sina Kad zemlja upije dašt Što često na nju pada Donosi povrće onima što je daju obrađivate Prima blagoslov od Boga Kad pak donosi trnje i drač Bezvrijedna je Blizuje prokletstvu I ona se najposlije sažeže Niš od nje Ovdje kaže Ko ne, niš koristi, ko nije u njemu, kod ne donosi roda Izbacit će se napolje kao loza Osušit će se, pokupit će i baciti u oganj i gorijeć. To neće On napravi, to se sam radiš Kad ne živiš u ljubavi Jer izgaraš od zlih strasti Koje te spajaju direktno sa paklovima koji utječu na tebe Naučite da On nikad ne čini loše stvari To je samo slika koja objašnjava Boži zakon OK Idemo sad smo na pet Ako ostanete u mene Sad je prvi blagoslov I moje riječi ostanu u vama Što god hoćete, tražite i bit će vam Da li što god uključuje zdravlje Ali moraš ostati u njemu To je živjeti u božanskom redu ljubavi I moraš biti unutar njegove riječi Ili po njegovoj riječi tražiti Ako ostanete u mene I moje riječi ostanu u vama Tražite što god hoćete I primićete. Time se proslavlja Moj Otac Da donosite puno roda I budete Moji učenici Otac je ljubav, znači ljubavne plodove, je tako? Znači na pecama Kao što je Otac ljubio Sad on razrađuje što znači ostati u njemu Kao što je Otac ljubio mene Tako sam i ja ljubio vas Ostanite u Mojoj ljubavi Šest, je tako? Ako zapovjedi moje budete držali Ostat ćete u Mojoj ljubavi Sad točno objašnjava što je što znači ostati u Mene? Znači vrši njegove što znači Što znači ostati u njegovoj ljubavi? A što znači ostati u njegove ljubavi? Znači vrši njegove zapovjede, je tako? Ako zapovjede moje budete držali, ostaćete u mojoj ljubavi Kao što sam i ja držao zapovjede svog Oca I ostajem u, u njegove ljubavi Jel smo na sedmici, je li tako? S Ovo sam vam govorio, sad je drugi blagoslov Da radost moja bude u vama I da vaša radost bude savršena ti se radosno samo kad si u, u, u ljubavi Kad si u božanskom redu Opet, sad te ponovo naznačava Prvo, što znači ostati u njemu? Znači da znači ostati njegovo ljubavi Onda da ostati njegovo ljubavi znači vrši zapovjede A onda da je koja je A Ovo je moja zapovjeda Ljubite se među sobom Kao što sam ja vas ljubio Točno te da cijeli slijed A kako nas ljubio? Tako da je dao svoj život za nas i to je ljubav na koju smo pozvani I ne možemo se ispričati da ne znamo I koliko živimo u skladu s time Toliko možemo baštini blagozla Toliko smo u njemu I toliki nam je rod I toliko se Otac proslavlja I toliko imamo pravo na obećanja. Jer prva Ivanova 3.16 kaže ovako ispočetka Novi život po Kristu Jednako nova ljubav Stari život Sotonski život Služenje Sotone Jednako samoljublje Sebeljublje Svjetoljublje Uživanje u nedozvoljenim užicima Novi život Jednako ljuba prema Kristu Iznad ljubavi prema sebi I ljuba prema bližnjemu Iznad ljubavi prema svijetu i u pokoravanje tijela jer po galaćanima 5 24 koji su kršćovi su raspel svoje tijelo sa požudama i strastima i to mogu jer imaju duha božjega koji im daje snagu ako vjeruju u njegovo ime po Ivanu 1 12 znači nemaš snagu Za postiš puninu Djeteta ta božjega ako ne vjeruješ u njegovo ime samo njegovo ime Onima koji ga primiše Dade snagu da postanu djeca Božja Onima koji vjeruju u njegovo ime Ivan 1.12 Znači mi smo pozvani na ovu ljubav i ako smo u toj ljubavi Ostajemo u njemu I On u nama I onda možemo rasti rodove, Suobličavati se sa njime I ispuniti konačni cilj Što je sjedini se s Bogom, Ocem u Kristu, To da nas Boži duh prožmi u potpunosti Dok ne kažemo kao krist na kraju Otac i ja smo jedna To je cilj Sjedinjenje Pazi sad ovo Znači po ovom upozna smo ljubav mi ne znamo što je ljubav Ali upoznamo kad vidimo kristal tako? Što On za nas položi svoj život Tako moramo i mi život položi za, za braću Naš život na zemlji je sljedeći Naša fizička energija Naše vrijeme i naš novac Vidi na kraju mjeseca kako s tim raspolažeš, Točno ćeš vidi koliko imaš istinske Kristove žrtvene ljubavi u sebi Ili božanske ljubavi I to je blago koje si preskrbio na nebu Točno toliko te čeka na nebeskoj banci Po Mateju 6, 19 do 21 Mjera ko mjediš ćeš sebe izmjeriti Osoban motiv Tko ima svjetovno blago I vidi svega brata u potrebi Pa zatvori svoje srce pred njim Kako Božja ljubav ostaje u njemu a nikako Dječice Ne ljubimo riječju ni jezikom Nego dijelom istino. Jel me pratite Novi život Nova ljubav Božanski duh u mene Jednako božanska ljubav u mene Jednako božanska snaga U meni da živim božansku ljubav Što prije nisam moga I me satona držao u okovima I stoga ja Kristovom snagom A mojom voljom Mogu sve po njemu Koji me snaži Po Filipljanima 4.13 I mogu ljubit kako je, on rekao, kako je on rekao da ljubim Inače bi on bio nepravedan Da bi mi rekao da ljubim A da ne mogu ljubit Ali mogu ljubit Ja mogu ljubit Na ovaj način Čitamo 1. Iva, Ivanovu 4.9 Do 12 Kaže ovako Potom se pokaza ljubav Božja prema nama Što Bog svog jedinorođenog sina Posla nas svijet da živimo po njemu U tom je ljubav Ukazujete koja je to ljubav Ne da smo mi ljubili Boga Nego on ljubio nas I poslao svega sina Kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe Ne da je susjed ljubio mene Nego se ja ljubio njega I žrtvoval sam se za njega to je ljubav na koju smo pozvane To je dijete Božje Dijete Boga koji je ljubav Je dijete koji živi ljubav očevu Pokazanu u Kristu Isusom I to vas dovodi do svih blagoslova To vas dovodi do punine Po toj su nači mustri moguća Sva blaženstva i uslišenje svake molitve Cilj je ljubav Konačni cilj je ljubav U Kristu i Isusu ni obrezanje, ni neobrezanje Galačanima 5.6 Ni krštenje, ni nekrštenje Nego vjera Koja dijeluje kroz ljubav OK, idemo e, 11 stih Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio je li nas ljubio? Jes, tati je sina, si šao sino I mi smo dužni ljubiti jedne druge Pitat ćete jesi li ljubio nemojte bit biti nikome ništa dužni Osim da ljubite jedni druge To su Rimljani 13.8 Ali ću proverit da vas ne zeznem <clears throat> Ne nikome ništa dugovat Nego ljubite, jed... osim da ljubite ni druge Rimljani 13.8 Znači dužni ste ljubiti jedni druge kao što je Bog otac nas ljubio. To je dijete Božje. Drugi su dijete Koznakoga. Dijete Božje vrši volju Božju, a volja je Boga oca da ljubimo kao što je on nas ljubio jer to je put koji vodi nazad u najviše blaženstvo i savršenstvo kad umremo pročišćeni kroz ljubav da možemo prebivati u najvišim nebesima u njegovom neposrednom prisustvu. Ne no, pratite da smo. Put je ljubav. Ljubav je istina Ljubljen je ako je Bog nas tako ljubio I mi trebamo ljubiti jedni druge Boga nitko nikad nije vidio Ako ljubimo jedni druge Bog ostaje u nama I ljubav je njegova savršena u nama Preskačem 16 stih Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama Pa jesmo evo ti u Kristu i povjerovali joj Bog je ljubav I tko ostaje u, Da dam kontekst U ljubavi koju on pokazao na križu On ostaje u Bogu Koji je ta ljubav pokazana na križu I Bog koji je ljubav pokazana na križu Po ljubavi koju živimo Po primjeru Krista Na križu On prebiva u nama Rimljanima 5, 6, 8 Pazi, ovo su fantastični stihove Znači rekli smo Ljubav Božja ili Bog koji je ljubav po duhu ulazi i izljeva se u nas nakon križa, je tako? I sad primamo snagu i potencijal živjeti tu božansku ljubav i rastu njoj Prvo smo mala djeca a onda rastemo, je tako? Ok jer Krist, dok smo još bili slabi, umre u pravo vrijeme Za bezbožnike, jer jedva tko da umre za pravednika Za dobra, dobrog bi možda i se tko ju svudi umrijeti Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama Tako što Krist, kad smo još bili grješnici, umre za nas Što tiče niš za ovaj svijet okolo propali To te Krist pita, jer on je u tebi On želi napraviti isto što je napravio na zemlji Nastaviti Njegov zadatak je u Ivanu 3.16 Bog je toliko ljubio svijet Da je dao svog jedinorođenog sina Da nijedan koji vjeruje u njega ne pogine Nego ima život vješnji Što ti radiš da se ta ljubav osloboduje u tebi Koja je otac u tebe, Krist u tebi Rimljanima 8.9 Tko nema Kristovog duha nije Kristov Je li Kristov dug da se žrtvoje za grijehe svijeta Je li Kristov dug da nosi evanđelje u svijetu Što ti radiš Je li imaš Kristovog duha to ćeš mada odgovara kad budeš stajao pred predstavljanje slave Nećete pita što je svjećenik radi, ima ljubavnicu Pitaćete, jesi ti radio? Je li tako? A Kristi nam je to omogućio Jer je na križu ljubav Žrtvovala sebe I slomila okove ne ljubavi Pobjedila mržnju Život je smrću dao život nama kako kaže veliki sluga Kenjom, mi trebamo stati pred Sotonom. Pred sve njegove vragove. Kao oni koji su u pobjedničkoj ekipe, u svjesnosti da on poražen protivnik. Jer on jes poražen, vama jasno da pismo kaže da on poražen i da djete Božje njemu nadmoćno, da ima vlast i da smo mi po vjeri ušli u Kristovu pobjedu. I da će se pobjeda očitova sve više što budemo više živjeli u ljubavi i mi moramo njega gledati kao svrgnutog s vlasti u našim srcima i Krista kao postavljenog na prijestolju u našim srcima. Mi moramo reći Krist je kralj, Krist je gospodar nad gospodarima i kralj nad kraljem. Meni, meni jest. I On te je pobjedio on te je javno izvrgao uglo. On te je križem pobjedio Ti to moraš znat I s tom vjerom, s tom svjesnošću Ti prikazuješ njegovu pobjedu I uništavaš djela satonska Ili džavolja djela u ljudima oko tebe I oslobađaš ih od sila tame U Isusovom imenu Po Isusovom imenu Ja sam tu sebi izvadio Da vidite kako su bremenite to riječi Ja sam sebi izvadio izvorne Tumačenja izvornih riječi Gdje se spominje kristova pobjeda Nad Sotonom U Hebrema 2.14.15 Pa ću vam pročitati To je opisno pročitaću ću vam kako to izgleda Znači ovako kaže Najprije kaže u Hebrema 2.9 Da je Isus postavljen Samo malo ispod Boga Zbog podnesene smrti I da ovješćan slavom i čašću I da je po Božoj milosti Za sve okusio smrt on je smrću pobjedio onoga koji je držao u, od, u robstvu Zbog straha u smrti sve ljude On ga je pobjedio To nama ne smije biti doktrina Rekla kazala Negdje piše nego živa stvarnost Dijete Božje je toga svjesno On je opasan s tom istinom Jer u ruci ima mač duha Koji mlatne sotonu po glave svaki put zapisano je Ti si poražen u ime Isusa Hrista od stupe Pazi što kaže Budući da djeca zajednički Čitamo 14. i 15. stih Pa ćemo opisno Budući da djeca zajednički imaju tijelo i krv I On uze dio u tome Da smrću sakre. Ne pogladi Da smrću satre Onoga ko ima vlast nad smrću To jest džavla tako izbavi one koji su cijelog života bili u robstvu zbog straha od smrti satre vlast izbavi Zamisli to E sad ćemo pročitat opisno to jest daćemo tumačenja riječi koje se koriste na grčkom na mjestu Što je sve uključeno u ono što ovdje piše da je on satrosoton jer mi ulazimo u to pobjede je me razumijete? Kad mi primimo Krista po vjeri I priznamo ga za gospodara To znači da On tad gospodari nama Cijelim našim životom A On je gospodar nad gospodarima I time gospodar nad Sotonom I ovaj nam dok smo u Kristu, Po Hristo S njegovim imenom na usnama Za njegar, kaže Pavle Život koji od sada živimo tijelu Ne živimo više za sebe nego uh, za sina bo, če, uh za Sina Čovekčega koji je predao sebe za mene Živim po vjeri u Sina Čovekče koji je sebe predao za mene Jel' tako? Galačanima 2.20 i 2.17 Ne živim više ja nego kriz je u mene Mi više ne živimo za sebe Mi smo njegovi. Mi smo onoga koji je gospodar gospodara Koji je pobjednik Prema tome pobjeda je naša u njemu i po njemu Po njegovom imenu. I On je satrao Onoga koji ima vlast nad smrću To je djavla Znači, On je satra đavla. Sada vidimo što znači Grčka riječ Kako se prevede malo šire Što je sve obuhvaćeno Znači uništit djavla Ja ću dodava žavla, Svaki put ću dodat djavla Znači otklonit djavla Znači uh, Znači satrat djavla Znači lišit sile džavla Znači lišit utjecaja džavla Znači lišit moći džavla Znači učinit ga besposlenim Nezaposlenim Neaktivnim Nedjelotvornim džavla Uzrokovat da džava Više nema nikakve dalnje učinkovitosti. To sve znači ova riječ satre na grčkom Idemo dalje, nije još gotovo To znači da prestaje postojat Ovdje vlast i ropstvo To znači da je dokončana vlast i ropstvo To znači da je dokinuta poništena ili ti ga e, zakinuta vlast i ropstvo To znači da je to prestalo da je prošlo da je s tim gotovo to znači biti razdvojen od džavla To znači biti raskinut s njime To znači biti oslobođen od njega To znači biti olabavljenih ok, To znači da su okove spali od njega I sad najbolje To znači prekinut bilo kakvu dalju vezu I među s njime I mi ulazimo u to Mi s tom svjesnošću Moramo stati pre čovjeka i zapovjedit u ime Isusa Krista. Kao što su činili apostole, ili prva crkva, koji su mustra idealne crkve, je li tako? Je li tako? One su sve činili u ime Crkva ili tijelo Kristovo nema pravo ako neće biti brakolomstvo, preljub i delo se mole tu ničije je drugo ime. Oni se imaju pravo moliti samo Ocu u ime Isusa Krista ili još preciznije Ocu u Isusu Kristu i po njegovom presvetom imenu. Po jasnim uputama iz Mateja 18:19 iz uh Ivana 16, 23, 24 Iz Ivana 14, 13, 14, 14 Oni imaju samo to ime za molitvo I tako se prva crkva molila Podijelima 4, 29, 30 Oni su se molili Bogu, Otcu, Da pruži ruku svoju Da bude ozdravljenja znamenja i čudesa Po, imenju, po imenu presvetog njegovog Sina Isusa Je tako? Oni se sukobljavaju sa silama tame U imenu Isusa Krista Jer su svijesti njegove moći Oni se sukobljavaju sa njegovom snagom Jer znaju da im je njegova snaga dostupna Ko vjeruju u njegovo ime Tko ne vjeruje u njegovo ime nije dostupna Ivan 1, 12. Oni se okupljaju kao zajednica u njegovo ime Po Mateju 18.20 I prvim Korinčanima, gdje smo rekli 6, 11 oni čine sve u zajedništvu s njime To je ništa bez njega To jest jedino s njime Po prvim korinčanima 1.9 Jer su pozvani na zajedništvo On je u njima I oni u njemu I samo to je Kristov Kristoliki pravi kršćan Ili Kristovo tijelo I to je nadmočno postojanje I on zahvaljuje Bogu Otcu Po drugim korinčanima 2.14 Što ga uvijek uvodi u pobjedu Po Isusu Kristu on u svakim okolnostima kaže kako god da bile očajne Hvala Ti, Oče Ja znam da ćeš me ti iz ove situacije izvući pobjedi Ja ću nadvladat hvalati Ti, što je to već učinjeno dok su sve stvari loše Pitajte mene, to tako radi Jel me, pratite gdje Svako drugo ime, ako je korišteno živog ili mrtvog čovjeka Svakome drugom, ako dajete slabo čast ili hvalu To je idolo poklomstvo Preljubi, brakolomstvo I sraznjeno, sto, tog, sraznjeno tome Se odvajate od Boga oca, od Krista I izlažete utjeca u zlih duhova U ime Isusa Krista Ja vas blagoslivjam danas neka ova svjesnost da nam pobjeda prepada u Kristo, bude poticaj želja u vašem srcu da primite Krista kao gospodara, istinskog gospodara, sutra kad budemo dolazili pod križ, da donesete odluku za vrijeme i za vječnost, da ćete pripadati njemu i samo njemu, živjeti po njemu za njega s njime, po njegovom imenu, širit njegovo Evanđelje, oslobađati bližnje od vlasti tame, od bolesti, od nemoći i tako prosvladati oca po Isusu Kristu i živjeti u ljubavi koju je pokazao on u Kristu Isusu. Amen. Amen.